«Я тільки куди треба». «Заважають працювати», – закятувала своєї. «Я не буду заважати», – сказав і зробив крок від дівчини. Але оглянувся і в очах карих не запримітив більше невдоволення непрошеним гостем. Зупинився. То чого ж ми плакали? Мабуть, слово «ми» розсмішило дівчину. Очі її спалахнули смішинками – але губи залишилися стуленими. «Хіба не бачите?» Спала хочей враз потух. Погляд карих очей спрямувала на кволі пагінці. Гине наша смуга, гине!» Вона знову була готова розривітися. «Дармавий так. Я чимало пройшов. І скрізь в основному справні деревці». «От от, в основному», перекривила Володю. «А ось все, бачите?» «Ну, цій біді можна зарадити». Їжу вашому колгоспі агроном. Чував я знаменитий рільник. Та й без рільника, видно, поливати треба. Чи не вперше повненьке дівчисько уважно зацікавлено подивилося знизу вгору на непрошеного розрадника. Батько мій, рільник. Мені товариш Коваль розповідав, то ви дочка Корнійчука Антона Васильовича підказала. «От він і зарадить». «Нє», – покрутила кучмистою головою на короткій шиї. «Мій батько – спеціаліст по кукурудзі. Та й взагалі...» «Не договорила». «А капуста не доскіпувався до того взагалі». «Сама скаже, як захоче поділитися з настирним довганем». «Розберемось», – пообіцяв капуста, немов сам був фахівцем з лісного господарства. А коли дізнався, що Тамара секретар комсомольської організації і керівниця лісової ланки, підкинув. А чого ж сама тут? Знизала кругленькими плечима. Казати чи не казати правду? Та, мабуть, скаже. Бо від кореспондента не відхрестисься, як сказала б мати, і не відмолисься. Бо не хотіла, аби всі бачили таку... Журналіст чимало знає про новий план озеленення степу. І дівчисько заворожено слухає довгання. Він захоплено переносить її на роки і десятиріччя наперед. Називає ці кволі пагінці зеленою архітектурою. Уявляєте, Томочко, який тут буде краєвид? Та сюди ви і діти ваші йтимуть відпочивати, дихати цілющим лісовим повітрям. Адже в степу виростуть гаї. А де гаї, там і солов'ї? Ага, закоханим виспівуватимуть пісні. Я не кажу вже, що дрова будете їздити теж сюди. У дівчини аж дух захоплює, слухаючи цього несподіваного утішника. Так непомітно й прийшли в село. Немов розвиднілося, коли судити по очах дівочих, що насмішковато пострілювали на жердиня з того кореспондента, який увесь час хапався за блокнота. «З вашого дозволу запишу й це». «Ви що, роман писатимете?» Тамара вже глузувала. «Кажуть мудрі, і найблідіше чорнило, яскравіше будь-якої пам'яті. Тим паче ви так гарно оповіли про конфлікт із батьком». «Конфлікт? А що це таке?» Пояснив. «Ой, я ж знала, ми вивчали. Тільки ніяких конфліктів з батьком у мене немає». Просто він хоче, щоб я переходила в його кукурудзіну ланку. А ми на комсомольських зборах взяли шефство над лісосмугою. Ухвала райкому комсомолу вже є. Батько із самим Марком Озерним змагається. Марко Остапович досяг 136 центнерів з гектара. Тато каже, не я буду. А дочка не підтримує. Як не підтримує? А так. Антон Васильович кличе жуланку. «Дівчисько не розуміло, до чого хилить цибатий кореспондент. Кидати на півдорозі діло, за яке взялися всім комсомольським осередком? Ні, поки не підніметься смуга, нікуди я соромно на півдорозі». Лелекуватий співрозмовник чомусь несподівано потиснув руку і весело сказав «А я покину вас на півдорозі, піду шукати вашого батька». Село є село. Сорока на хвості вже давно рознесла. Кореспондент девакуватий микає по селу і по полю. Антон Васильович забіг у хату-лабораторію позирнути, як веде себе один із його численних піддослідних. Тут його капуста й застукав. Колгоспний рільник чимось був схожий на Одноблюдова. Коротка зачіска під бокс, правда, сива. Пучок вусиків, Засмагле худорляве обличчя, молоді очі пострілювали на несподіваного гостя, який щось вельми питливо приглядався до народного селекціонера. І несподівано запитав. «А медаль за отвагу ви маєте?» «Маю», протягнув Антон Васильович. «А що?» «Та здалося мені десь зустрічалися. Ви воювали часом не в 60-й армії?» «Ні, ми були вашими сусідами». «Нами командував генерал Москаленко».